În cel din tâian al lui Cirus, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trăzit duhul lui Ciros, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cirus, împăratul perșilor.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 S-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim, casa Domnului. Și toți cei de prin împrejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cirus a dat înapoi uneltele casei Domnului, pe care le luase nebucane din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cyrus, împăratul perșilor, le-a scos prin mitrădat visternicul, care le-a dat lui Șeșbațar, adică 0 voievodul lui Iuda. Iată-le numărul: 30 de ligiene de aur, 1000 de ligiene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua, și o mie de alte unate, Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5.400. Și-și a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie. Iată, oamenii din țară care s-au întors din robie, și anume aceia pe care îi luase nebucanețar, împăratul Babilonului, robi în Babilon, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșam, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaților din poporul lui Israel. Fiul lui Pareoș, 2162. Fiul lui Șefatia, 372. Fiul lui Arah, 775. Fiii lui Pahat Moab, de lui Iosua și lui Eoab, 2812. filui Elam, 1254. Fiii Zatu, 945. Fiii lui Zacai, 760. filui Bani, 642. Fiii lui Bevai, 623. Fiii Esgad, 1222. Fiii lui Adonicam, 666. fi Bigvai, 2056. Fiii lui Adin, 454. Fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, 98. Fiii lui Bețai, 323. Fiii lui Iora, 112. Fiii lui Hașum, 223. Fiii lui Ghibar, 95. Fiii lui Betleem, 123. fi lui Netofa, 56. Fiii lui Anatot, 128. Fiii lui Azmavet, 42. Fiii lui Kiriat Arim, Chefirei și Berotului, 743. fii Ramei și Alghebei 621. Oamenii din Micmaș, 122. Oamenii din Betelșai, 223. fii lui Nebo, 52. Fiii lui Magbiș, 156. fii celuilalt Elam, 1254. Fiii lui Harim, 320. Fiii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, 725. Fiii Erihonului, 345. Fiii lui Sena, 3630. Preoții. Fiii lui Iedea, din casa lui Iosua, 973. Fiii lui Mer, 1052. Fiii lui Pașhur, 1247. Fiii lui Harim, 1017. Leviții. Fiul lui Sua și Cadmiel, din fiii lui Hodavia, 74. Cântăreții, fiul lui Asaf, 128. Fiii Ușierilor, fiii lui Shalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, de toți, 139. Slujitorii templului, fiul lui Ciha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabot, fiii lui Chereos, fiul lui Siha. Filui lui Padon, filui lui Lebana, filui lui Hagaba, filui lui filui lui Hagab, filui lui Shamlai, filui lui Hanan, filui lui filui lui Gahar, filui lui filui Rezin, lui Nekoda, filui lui lui Gazam, filui lui Uza, filui lui Paseah, lui Besai, filui lui Asna, filui lui Mehunim, filui lui Nefusim, filui lui filui lui Hakufa, filui lui Harhur. Fii lui Bațlut, fii lui Mehida, fii lui Harsha, fii lui Barcoș, fii lui Sisera, fii lui Tamah, fii lui Nețihar, fii lui Hatifa, fii robilor lui Solomon, fii lui Sotai, fii lui Soferet, fii lui Peruda, fii lui Iala, fii lui Darcon, fii lui Gidel, fii lui Șefatia, fii lui Hatil, fii lui Pokheret Hatzebaim, fii lui Ami. Toți slujitorii Templului și fii robilor lui Solomon erau 392. Iată cei ce au plecat din Telmelah, din Telharsha, din Cherub Adam, din Imer și care n-au putut să-și arate casa lor părintească și neamul, ca să facă dovada că erau din Israel. Fiul lui Delaya, fiul lui Tobia, fiul lui Necoda, 652. Și dintre fiii preoților, fiul lui Habaya, fiul lui Hacoț, fiul lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. Și-au căutat însemnarea în cărțile spiților de neam, însă nu au găsit-o. De aceea au fost îndepărtați de la preoție și dregătorul le-a spus să nu mănânce lucruri prea sfinte, până când un preot va întreba pe urim și tumim. Toată adunarea era de 42.360 de, de inși, afară de robii și robele lor, în număr de 7.337 între ei se aflau 200 de cântereți și cânterețe. Aveau 736 de cai, 245 de cateri, 435 de cămile și 6720 de măgari. Unii cap de familie, la venirea lor la casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu, ca să o așeze din nou pe locul unde fusese.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 pe temeliile Lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării, și au adus arderi de tot Domnului, arderile de tot de dimineață și de seară. Au prăznit sărbătoarea corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi arderi de tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au adus arderea de tot necurmată, Arder de tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare, ca daruri de bunăvoie Domnului. Din cea din teizi a lunii a șaptea, au început să aducă Domnului arder de tot, însă temeliile templului Domnului nu erau încă puse. Au dat argintul cioplitorilor de piatră și templarilor și merinde, băuturi și unde lemn sidonienilor și tirienilor ca să ducă pe mare, până la Iafo, lemne de cedru din Liban, după învoierea dată de Cirus, împăratul perșilor. În al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu, la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Shaltiel, Iosua, fiul lui Zadac cu ceilalți fraței lor, preoți și leviți. Și toți cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviți de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Și Iusua, cu fiii și frații săi, Cadmiel, cu fiii săi, fiul lui Iuda, fiul lui Henadad, cu fiii și frații lor leviții, s-au pregătit toți, ca un om, să veghează asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte cu trâmbițe și pe leviții fiul Asaf cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rândul al lui David, împăratul lui Israel, cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte. Că ce este bun căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Însă mulți din proroci și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochilor temeliile casei acestea. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, ale căror sunet se auzea de departe. Vrășmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fii robiei zidesc un Domnului, Dumnezeului lui Israel, au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis Să zidim și noi cu voi, că și noi chemăm, ca și voi, pe Dumnezeul vostru și aducem jerfe din vremea lui Esar Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Însă Zorobabel, Iosua și ceilalți capei familiilor lui Israel le-au răspuns Nu se cuvine! Să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul Persilor. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, l-au înfecoșat ca să îi împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cirus, împăratul perșilor, până la domnia lui Darius, împăratul perșilor. Sub domnia lui Ahaj Veroș, la începutul domniei lui, au scris o pârâ împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim, și pe vremea lui Arta Serxe, Bishlam, Mitrădat, Tabel și ceilalți tovarăși de slujba lor au scris lui Arta Serxe, împăratul perșilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tălmăcită în limba aramaică. Dragătorul Rehum și logofătul și au scris împăratului Arta Serse scrisoarea următoare la Ierusalim. Dragătorul Rehum, logofătul și Mai și ceilalți tovarăși de slujbă ai lor, cei din, din,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 S-a răsculat împotriva împăraților și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpâni peste toată țara de dincolo de râu și cărora li se plătea bir, dar și drept de trecere pe drum. Ca urmare, porunciți să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească citatea aceasta,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 Să zidiți casa aceasta, și să ridicați zidurile acestea. Ei l au mai zis, care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta. Însă ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Darius și până la primirea unei scrisori de la el în privința aceasta. Iată cu prinsul scrisoarei, trimese împăratului Darius, de Tatnai, de din de rău, de boznai și tovarășilor din farsa care locuiau din de râu. Eu trimese o scrisoare cu următorul cuprins. Către împăratul Darius. Sănătate. Să știe împăratul.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 el i-a dat în mâinile lui Nebucanețar, împăratul Babilonului, Haldeeanul, care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon. Totuși, în cel din an Ana lui Cirus, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat poruncă să se zidească din nou această casa lui Dumnezeu. Și chiar împăratul Cirus, a scos din templul lui Babilon uneltele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le luase nebucanețar din templul de la Ierusalim și le dusese în templul din Babilon. Le-a dat în mâna așa zisului șeșbațar, pe care l-am pus drăgător. Și i-am zis, ia uneltele acestea, dute de le pune în templul din Ierusalim și să se zidească din nou casa lui Dumnezeu, pe locul unde era. Acest șeșbațar, a venit, dar, și-a pus temeliile casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum, se zidește ea și nu s-a ispravuit. Acum, dacă împăratul găsește cu cale, să se facă cercetări în casa visterilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cirus o poruncă pentru zidirea casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi să ne temită împăratul voința lui asupra acestui lucru. Atunci împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor, unde se puneau visteriile în Babilon. Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului mediei, sul pe care era scrisă această aducerea aminte.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 Venite din birurile de dingoace de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora, ca să nu înceteze lucrul. Lucrurile trebuie încease pentru arderile de tot, ale Dumnezeului cerurilor, viței, berbe, miei, greu, sare, vin și unde lemn, să li se dea la cerere preoților din Ierusalim, zi de zi, fără nicio lipsă. Ca să ducă jerfe de bun miros Dumnezeului cerurilor, și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta, să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să îi se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela numele lui să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care are întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darius, am dat porunca aceasta, să fie împlinită întocmai. Tatnai, drăgătorul de din cuce de râu, și boznai și tovarășii lor de slujbă, au împlinit întocmai porunca aceasta, pe care l-a trimisut împăratul Darius. Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă, după prorociile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, lui Ido. Au zidit și au isprăvit. După porunca Dumnezeului lui Israel, ci după porunca lui Cirus, lui Darius și lui Arta Serse, Împăratul perșilor. Casa a fost ispravită în ziua a treia a lunii Adar și al șaselea an al Domniei Împăratului Darius. Copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți fii ai Aerobiei au făcut cu bucurie sfințirea acestei case a lui Dumnezeu. Au adus pentru sfințirea acestei case a lui Dumnezeu o sută de viței. 200 de berbeci, 400 de mii și, ca jerfei spășitoare pentru tot Israelul, 12 țapi, după numărul semințiilor lui Israel, au pus pe preoții după cetele lor și pe leviții după împărțirile lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. Fiii robii au prezunit paștele în a 14-a zi a lunii întâi. Preoții și leviții se curățiseră cu toții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 Sărbătoarea zimilor, căci Domnul îi înveselise, făcând pe împăratul Asiriei să își sprijine în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeului Israel. După aceste lucruri, sub domnia lui Arta Serse, împăratul Persilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, Fiul lui Shalom, fiul lui fiul lui Aethitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meriot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abishua, fiul lui Finas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, Marele Preot. Acest Ezra a venit din Babilon. Era un cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeul lui Israel.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 Dau poruncă tuturor visternicilor de dincolo de râu să dea dată lui Ezra, preocii cărtura a riscusit în legea Dumnezeului cerurilor tot ce vă va cere, până la o de talanți de argint, o de cori de greu, 100 de baz de vin, 100 de baz de undele, și sare cât va vrea. Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor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 care să facă dreptate la tot poporul de din de râu tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Oricine nu va păzi în tocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surgion, la o gloabă sau la o temniță. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul părinților noștri care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului la Ierusalim și a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpetenilor puternici ale lui. Întărit de mâna Domnului, Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpetenile lui Israel ca să plece cu mine. Iată capii de familie și spițele de nem ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artă Serxe, din fiul lui Fineas Gershom, din fiul lui Itamar Daniel, din fiul lui David Hatuș, din fiul lui Shecania, din fiul lui Paroș, Zaharia, și cu el 150 de bărbați înscriși, din fiul lui Pahat Moab, Elionai, fiul lui Zeraria, și cu el 200 de bărbați. Din fiul lui Shecania, fiul lui Ahaziel, și cu el 300 de bărbați. Din fiul lui Adin Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el 50 de bărbați. Din fiul lui Elam Isaia, fiul lui Atalia, și cu el 70 de bărbați. Din fiul lui Shefatia, Zebadia, fiul lui Micael, și cu el 80.000 de bărbați. Din fiul lui Ioab, Obadia, fiul lui Ehiel, și cu el 280 de bărbați. Din fiii lui Shelomit, fiul lui Iosifia, și cu el 160 de bărbați. Din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el 28 de bărbați. Din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hakatan, și cu el 110 bărbați. Din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume Iatele, Elifelet, ei el și Shemaya, și cu ei 60 de bărbați din fiii lui Bigvai, Utaie și Zabud și cu ei șaptezeci de bărbați. I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo trei zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe niciun din fiii lui Levi. Atunci am trimis să cheme pe căpetenile Eliezer, Ariel, Shemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Yarib, El -Natan Nathan, Zaharia și Meșulam și pe învățătorii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 Dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fii și frații lui, număr de 18, pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, frații săi și fiilor, în număr de 20, și dintre slujitorii templului, pe care David și căpeteniile îi pusese în slujba leviților, 220 de slujitori ai templului, toți numiți pe nume.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 Sfetnicii și căpetenile lui și de toți cei din Israel care se aflau acolo. Am dat în mâinile lor 650 de talanți de argint, unelte de argint, 200 de talanți, 100 de talanți de aur, 20 de pahare de aur, de 1000 de darici și două vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. Apoi le am zis, sunteți închinați Domnului.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 În ziua patra, a încântărit în casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-a încredințat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Finas, și împreună cu ei, Leviții, Iozabad, fiul lui Josua și Noadia, fiul lui Binui. Fiind cercetate după toate numărul și greutatea, am opus atunci în scris greutatea tuturor. Fiii robiei întorși din robie au adus, ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel, 12 viței pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de mii și 12 țapi, ca jerfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. Au dat poruncile împăratului dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de din de rău, care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu.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 și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țării acestora. Și căpetenile și drăgătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și peri din barbă și am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel. Din picina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și mantaua sfârșiate. Am căzut în genunchi. Am întins mâinile spre Domnul, Dumnezeul meu, și am zis, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine." Căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din picina fără de legile noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă sabii, robiei, jafului și rușinii care ne acoperă astăzi fața. Și totuși,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 ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i drăgem de rămăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și în Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile tale, pe care ni le poruncisei prin robii tăi, prorocii, zicând, țara în care intrați, s-o este o țară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 Veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenirea fiilor voștri. După tot ce ni s-a întâmplat din picina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca, acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm poruncile Tale, și să ne încuscrim cu aceste popoare urăcioase? N-ar izbucni atunci iarăși mânia ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți. Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robii izbăviți. Iată-ne înaintea Ta, ca niște vinovați, și din această pecină nu putem sta înaintea ta. Pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ, înaintea casei lui Dumnezeu, și făcea această rugăciune și mărturisire, se stăruise la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Atunci, Șecania, fiul lui Ehiel, dinte fiii lui Elam,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 îi se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. Toți bărbații lui Iuda și Benjamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzeci-a zi a lunii a noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea casei lui Dumnezeu, tremurând din picina împrejurării aceleia și de ploaie. Preutele s a sculat și le-a zis, Ați păcătuit!"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 mânia prinsă a Dumnezeului nostru, din pecina întâmplării acesteia. Ionatan, fiul lui Asael, și Iahizia, fiul lui Tigva, ajutați de Meșulam și de Levitul Șaptai, au fost singurii împotriva acestei păreri pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra și capii de familie după casele lor părintești, toți numiți pe nume. Și au stat în ziua întâia lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta. În ziua întâi, a lunii a 1-a au isprăvit cu toți bărbații care se însurase cu femei străine. Dintre fiii lui Josua, fiul lui Zadac, și dintre frații săi, Masea, Eliezer, Iarup și Gedalia, care s-au îndatorat dând mână să-și izgonească nevestele și să aducă un berbec ca jertfă pentru vină. Din fiii lui Mer. Hanani și Zebadia, din fiii lui Harim, Masea, Ilie, Shemaia, Ehiel și Ozia, din fiii lui Pașur, Elioenai, Masea, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasa, din televiți, Iozabad și Mei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda și Eliezer, din cântereți, cântăreți, Eliasib, din și Shalum, Telem și Uri, Ninte cei din Israel, din fiii lui Pareoș, Ramia, Izia, Malkia, Miamir, Eleazar, Malchia și Benaya. Ninte fiii lui Elam, Matania, Zaharia, Yehiel, Abdi, Ieremot și Ilie. Ninte fiii lui Zatu, Elionai, Eliasip, Matania, Ieremot, Zabat și Aziza. Ninte fiii lui Bebai, Iohanan, Hanania, Zabai și Atlai. Dintre lui Bani, Meșulam, Maluc, Adaya, Iașub, Seal și Ramot. Dinte fii lui Pahat Moab, Adna, Chelal, Benaia, Maasea, Matania, Beța, Leel, Binui și Manase. Dinte fii lui Harim, Eliezer, Isia, Malchia, Șemaia, Simeon, Beniamin, Maluc și Shemaria. Dintre lui Hașum, Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Shimei. Înte fii lui Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaia, Bedia, Keluhu Vania, Meremote, Eliashib, Matania, Matnai, Yasai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Natan, Adai, Magnadbai, Shashai, Sharei, Azareel, Shelemia, Sheramia, Shalum, Amaria și Iosif. Înte fii lui Nebo, El, Matitia, Zabad, Zebina, Yadai, Joel și Benaya.